Lavdit dhe falendërimet janë vetëm për Zotin e Madhë Allahum Subhanehu e Teala Ate falendërojmë për e ti falje dhe u dhe zime kërkojmë Salawatët dhe salamet për shëndetit më të mira Me pengamberit tonë të dashës Muhammedin Sallallahu aleyhi ve sellem Shokëve të ti, familës të ti dhe gjdo muslimani besimtari Cilindjek si rrugën e ti më të mira Dhe në ditën e fundit të kësaj bote Të ndërrua lezër Filim ishte lusim Zotin e Madhë Subhanehu vë tjara që të ditët e kaluarë të agjerime të këtë bërë kabul për neve, jemi në prak të dhjetë qëtë final, dhjetë qëtë më të mirë, në të cilën dhe shpresohet më konë nata e kadrit, e lusim Allahun që Allahu Gjellorat në mundëson që të kemi të katëmi bërë i badet, Allahu Subhanehu vë tjara. Të të vazhdojmë e lejnë e Zotë Gjellorat për rëthanat dhe njërzorët e Muhamedi sëllallahu alai i sëllem, karakteristika dhe Përmendëm fjalimët e ti, përmendëm isharetet e ti, se si bënë të me shenë ullëzimet dhe këshimet e ti, përmendëm edhe si njësë të fjalimët e ti, për nga mbërja rejë sëra dhe sëra, normal në këtë dvarë këtë citsive, përbën pjesë edhe një uh, mënyrë të cilë në ka përdor për nga mbërja rejë sëra dhe sëra në ullëzime dhe ligjarata, por se në këtë format të ligjaratave s'kemi mundësime e, e të regu dhe ajo është monira se si ka shkruar gjerat dhe si ka vizatuar, pro në duhet tabel, në duhet përme e pa, se si ka vizatu për nga mërë a.s.gjerat, andaj vetëm si informacion për nga mërë a.s.gjerat, gjatë ligërimit e përdorte edhe vizatimin, e përdorte edhe vizatimin dhe nëse na mëson Allahu që një format teatror më shpjegua se si pejgamberi alayhis sallallahu selam i portretizon të gjallat nëpërmjet vizatimit. Nëse do të flasim për pejgamberin alayhis sallallahu selam, jo si folës, po si dëgjues. Si dëgjonte pejgamberi yosa sallallahu alayhi selam? Si i përkushtohej? Si përqendrohej me vëmendje kur dikush fliste, edhe pejgambësi ram ishte duke dëgjuar. Andaj për nga mbeli johën sallallahu aleyhi sallem, është maja e edhebit dhe edukatës në dëgjim. Aj kur dëgjonte, dëgjonte të me tërë qenën e vetë, jo vetëm Kur'anën, por e kur dëgjonte khasmin e dëgjonte me vëmendje. Si këgjët dha shojë me lejnë Allahu Subhanahu wa Teala. Thotë Allahu gjelë gjelaluhu në Kur'anë, në surën e nëhëllë, Wallahu ekhrajekum min butoni umbëhatikum la ta'lemu në shejha. Allahu ju ka nxjerr juve nga barçët e nanave tuaja, s'kelidit asnjë sen. Waj'alna-kum as-sam'a wal-absar wal-af'ida. Zoti ju ka dhënë dëgjim Ju ka dhanë shikim dhe zemra Në mënyrë që të falen dërëndi Laallekum të shkurun Nështëta ju ja dini shikirin Allahu Subhanahu Subhanahu wa Teala Gjithashtu e ka përvejnë edhe në surën El-Mu'minun Allahu Subhanahu wa Teala Begatin e dëgjimit edhe Edhe shikimit Për këtë asuje ka ardhë nga Abdurrahman ibn Ebi Bekr Ebi Bekrat e radiallahu Anë djali i një sahabiju për nga verit a.s. i cili ka thonë babës vetë, ka thonë Abdrahmani babës vetë të cilin babë ka pas sahabiju, ka thonë o baba jemë, qka puna jote në gjdo sabat edhe në gjdo aksham lutësh përveshin për syrin edhe për trupin. Qëfar ka thënë? Ka thënë pëse une po të dëgjojtë gjdo sabat duke thënë Allahumme afini fi bedeni, Allahumme afini fi semri, Allahumme afini fi basari, la ilaha illa end. Ka thënë gjdo sabat po thënë, o Allah, je pëm shnetë në tropë, je pëm shnetë në veshë, dëgjimë dhe je pëm shnetë në hë, si, në të pamurit. Pasaj i ka thënë, po e thu tre herë kur qohë është sabatë. Dhe po e thu tre herë Kur, kur e zanë akshamin Pase ka thanë Po thuë Allahume inni, inni e udu Bi kemin e lë kufri Vë lë faqri Allahume inni e udu Bi kemin aza bil qabr La ilaha illa edhe Ka thanë dhe të kumë dë gjudu Duk e thanë O oh Allah Më ruaj nga fukarallëki Më ruaj nga kufri Më ruaj nga azapi i varit Ka than, la ilahe illa en Ska zëtë që mëriton të adurimin Përveçteje Ka than, pëthun sabah Edhe pëthun aksham A tërqej ka than, e bubekra të radhiallahu an Kdo sti për nga berit Ali s.a. djallit vet Ka than, uni tham këto o djallit vet Sepse e kam dëgjuar për nga berit S.a. dhe gjdo sabah Dhe gjdo aksham duke tham këta Dhe këta e këtë e këtë e mburoja e muslimanit Ajo që ka duhet me tham një riu Besimtari sabah Dhe në akësham e keni këtë lutjet për nga mellit sallallahu a.s. Gjdo sabah dhe gjdo akësham për nga mellit sallallahu a.s. Ka bo lutje. Qpa lutje? Ka thonë, o zotë, je pëmëshnet në trupë, je pëmëshnet në si, je pëmëshnet në, në dëgjim, në veshë. Pse? Sipse këto janë krijesorët e shëndetit. Krijesorët e shëndetit. Gjithashtu dhe gjerë të regonë Abulla ibn Omeri, radhijallahu anë, thotë, Rallë ndë një herë Për nga mbedi jonë sallallahu arija sallem Zgohëj Për i mezlisit e mëslabante që këtë doa Cila është ojo doa Këtë sa herë Qohëj për i mezlisit Allahumma kësim lëna min khashjetike Ma je hulu bejnëna Wa bejnë ma asike Doa të se ati bëjmë Në Uh, kunot shpashar edhe pyesin çfar çfarë i bije. Kto prej duale që i ka vënë nga me lejon Ali sallallahu alaihi dhe salam. Sër çoj ju premin tejlisit ka thënë kështu. Ka thënë o oh Allah, na bën qismet, na ndaj, na e bën neve që të kemi hise prej frigës tanë, e cila frik na pengon mes neve dhe Xhunah. Po i ka thënë Allahut, oh o Allah, çom oh ças i friqe që mos më të muj bëj bon Xhunah. Pitutës tanë mos kemi mundsi medbo junah pase ka thano vem paat kama tbelghuna bi jannatak ka thano o allah na yap neve risk na ban neve qismat na yap neve hisn e bindjes dai teje me tecilin ne embrina xhenetin tan po ka thano na bon mundsi qe te bindemi e qe te hina xhenetin tan pase ka thano vem el yakin ma tuhawnu bihi aleina musibat ed dunya ka thano be ngamelali sallallahu alaihi wasalam o allah na co bindje na jetë bindje me të cilat ne i të ikaloj musibetet të dunjajës. Pase ka thonë bënga bërë a.s. Gua me tehna bi esmajina, wa abësarina, wa kuvetina, ma ahjejtena, wa gjaëlhulluari zeminna. Ka thonë bënga bërë a.s. Dhe na mundësoj mi përdor dëgjime të tëra. Dhe na mundësoj mi përdor shikime të tëra. Pra na mundësoj që ti kemi me knatësi ti përdorin tërë. Doshumi dëlasanca e ka paraprit veshin parasilit. Dhe me këtë janë argumentuar lietarët se dëgjimi është shumë më i rëndësishëm se shikimi. Argument asnjë pejgamber nuk ka shurdh, ndërsa ka pejgamber të s kanë s kanë parë, si ajo i Alaihi selam i pa dëgjuar. Asnjë sahabi nuk dihet shurdh, a ka sahabë i verbër? Ma di njëri prej muezinave, për nga me së sam ka qeni verbë, për këtë asy e për nga mirale i së radhe, së sam ka thënë, o oh, Allah ma mundëso ta përdori vëshin, pas të ka thënë, pas të ka thënë, sëri, dhe disa bidjetare ka thënë, nëse shumica e arameve shikohen mësi, për këtë asy e është pak ma vonë, se sa, sa vëshin, pas të ka thënë, sat kena jetë, na i mundëso më i përdor vëshin e dëshin, pas fucin ton, pakatin ton. Pastaj ka thon, "Ua ja'alhu l-waritha minna." Pastaj ka thon, "Dhe na e bën neve, ka bën dietarët, na e bën neve çot i kemi këto derisa të vdesim." From Schneider play, see it. Veshin apo veshin, sirin dhe kuvetin sa të jemi gjallë. Dhe një koment tjetër ka ardhur, ka thon, "O oh Allah, bëje çti trashojmë këto, çfarë kuptimi?" O Zotë pravë, gjithë që ka plakët, por mështë plakët, veshi dhe, dhe s'ini. Apo, andoj të sh, sh, shumit se mplegjme, qka kanë ma shumë qefë me pasë, të të barëm të punë hojë, veshi dhe s'ini. Barëm me mujtë me pa, barëm me mujtë dhe me dëgjuë. Për këtë asyri që i këtë duajet, ambël ka bërë, o Zotë, nëse plakë mina, parëm s'ini mës të mështë të më mplakët. Barm veshit mos të blau. Gjithashtu ka thënë nga Melaajselahu dhe selam, "Vëj'al th'arna ala man zalamana, munshurna ala man adana." Ka thënë, "O Allah, ne bën ç't hakmirësh dy aticil na ka bozullum dhe na ndihmo kundër armiqve ton dhe mos e bën musibetin në fjen ton. Mos na godet në fen, nëse na godet jasht jasht fejës." Pasi ka thënë, "Mos e bën duniand bëngë mat malet tonën." Asa njeri ju, subhanallah il adhim, brengën më të madhe ka dunjaja Ti ti bëjdo pare, ti bëjdo shpi, ti bëjnë të ameni kërë, eksu mëra Dhe pasaj, Allahu gjëve e sëmërëvën të to Për këta si këtë ndërurë, dhe zërë, du të me bërë këtë do është me O Allah, më se banë dunjaja, brengën më të madhe tonë Le tjetëri qëka tjetër, qëka du të më kam, dhe zërë Brengën më e madhe, Allahu gjëllë zhelelu Allahu qëllola i knash më neve si dhe të dalim për parazotit subhanahu vëtjala dërko që ne i përselem njërzit për ditë Allahu subhanahu vëtjala a ende vazhdoj njërzit me e pasgajin e dunjajës dhe kjo është interessant njeri ju si kështë që ka thonë për nga mbela plakët njeri lakmija si plakët plakët njeri ka bosh të dhejtë të dhejtë ata do këtu nuk, nuk nuk nuk nuk privat edhe 30 30 vjeçare 40 vjeçare do të më bës break vetëm për botën. Po duhet të më bës break ahiretin. Pasaj ka thënë dhe mos e bën, wala me bla ilmina dhe mos e bën dijen tonë vetëm për botën. Sigurisht i shef plot për njerëzve, dunya është inxhinier. Para xerat al alfabet. O ke është çudi e madhe. Doktora për botën, po la xerat usdi mufal. Po la xerat usdi gurjo në sapër dunjë as dhena nisi libri shumojtëra sand jem për brkadasi pejgamberi alayhisallahu selam thonë mos e bën dunian brengël matmave tonën wala tusallit aleyna men la yerhamuna dhe mos i jap taqat ati cili s'na mushiron mos i jap taqat binjëva por mos na e ban krijetari i kan çka çka nuk ka mushir për ne përkëndasiove pejgamberi sallallahu alayhi wasallam a e çmonte do ximin E qëmonë të vejshin, e kështë në marat Gjitha është të bëzër kardë në Kur'an në surën el-A'raf Këtë Allahu të barë kjo e tëra Fështemi u lëhu vë ansitu La allën u të rhamu Këtë allëhu gjëllë gjëllë lëhu këtë le dzoët Kur'ani Dë gjëni me vëmendje dhe shuli Dë gjëni me vëmendje dhe shuli Këtë Abdur Rahman ibn Sa'adi Thot, sa i përket, is temi u, fës temi u lehu, dëgjone me vëmendje, thot, ajo është që, të dëgjosh me veshin tanë, të kisht të pranish me zemërën tane, duke medituar në atë e cila lecohet, pasaj qëfer thon, ka thonë, ka thonë, sa i përket, insatin, o ansi tu, ka thonë, ajo është musmumor me diqka tjetër. Thot, Abdurrahman, E Nëse im ledh njërijo që të të dhja Do e moska me përfitur për Kur'anit Edhe njëherë Adoni një me përfitur për Kur'anit Shuhuni Mosumer me kur gjatë jetër Dhe do gjatë me vëmenje Pra nuk mund është Nuk mund është të edhe në Facebook e të ngu Kur'an Nuk mund është Nuk mund është të edhe këshirë televizor në e pëmësojt diska Ska mund si Kuranin kërë të dëgjojshë, Kuranin kërë të ledjojshë, kretë i mbju, ketë i neutralizon, e leves Kuranin, atëherë Kuranin të jeptyje, të jeptyje, guzimin të jeptyje, me dhe qetin të jeptyje, të mirën. Për këtë asyje, për nga mirë i onë sallallahu alai sallam, e zbaton të këtë, Qitha shumë edhe nga ajtë tjera nga Zotë i Jonë Tebareke, Tebareke, Vatjala Qitha shumë, thotë Allahu Tebareke, Vatjala Nuk e e lafdruar Për nga mejnë a.s. Ndërko që e kishin nënqmuar Muna fikan Se Për nga mejnë a.s. e ka një cilësi Si cilinjeri e ngonë Thotë Allahu Gjellegjellarën surën tawbe U min humulledhine ju uldhune në nebi <sitio kniqen> Dhe prej tëre ka që e mundojnë Për nga mejnë a.s. E mundojnë Për nga mërë a.s. U e ja e kulun e u e u dhun Dhe thonë ajo vesh Vesh Qka vesh? Kanë thanë më lafikat Kisi cili njeri e ngonë Kanë dash me thanë pak si ahmaka E u dhu billah Dhe kjo është fjall e kufrit Dhe të Allahu gjelola Dhe për i tërë e ka që E mundojnë për nga mërë a.s. Pse e kanë mundu? E kanë mundu duke e në nënshmu me licisime të cilë si në lafdrohet njeri Se, se, se për nga mërë isenam e ka pasin si, edhe qafirit, edhe mënafikit, edhe besimtarit, i ka ngu me vëmendje Folë që e kërë thua Dhe kërë e kangu, ka ngu, ka mendu e a i, i trejt e që ka e për shëfën, se për qëmon e për ja mërë fjale e kësë mërat A shumë ka përkushtu njëriut Për këta shuje për senam, nga mërë isenam, mundohin nga këto fjale se, se më thojnë muë, unë jam veshë Kanë dhanë, Thëtë Allahu Gjellë Gjelalu, Ata thonë, Ajo vesh, Thëtë Allahu kul udhunu khajrin lëkum, Ajo është vesh i khajrin, Juqminu billah, Ova juqminu lil muqminin, A beson i besonë Allahut, A i besonë besimtarëve, Nga se kanë dhanë mënafika, Ky si cilit i besonë, Si cilit i besonë, Si cilit i shka i fol i besonë, Allah e ka dhanë, Ky i besonë Allahut, Edhe i besonë besimtarëve, A dëgjan, e dëgjanë si cilit, I këtë d Unë nuk më nguket. O mos si i besoj këtyre. Unë më lexoj plot libra, po si besoj këtyre? Unë besoj Kur'anit, dhe këdo që i dallim i madh, shikosh qoftë Allahu i qelua. Ai ngon këte, pa ai si u beson këtyre? Ai si beson munafikave, si beson mushrikëve? Aga ndër. Por këta janë shumëra njerëz që ta përzinë Allahun. Njeri u mund me studiu lloj-lloj shkencë, lloj-lloj libri, por si beson këtej ato? Na ku lexojnë para tij, sta libra, ka ateistave shumë. Na nuk i besojnë as ka thënë ato. Po i chimë çka kanë thënë, ti ngon lajme, lajme. O di plot rënë akon, ti si beson ato? A mo ti ngon? E këto çka kanë thënë, kë ima si be ngon, kë do bëju beson. Fadallahu jalla jalalu wa rahmatul lil ladina amanu minkum. Do Allahu e ka vur rahmet pejgamberit e selam për besimtarët dhe mysinë e Juve, walladina yoðun rasulallahi lahum adabun alim. Ata të cilët e torturojnë pejgamberin e selam kanë mëdhonur shumë ran. Alo narë u të kam mundi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka ndonjë tarif çfarë është për qëllimin e këtij ajet? Qëllimi i këtij ajet është vlera e edukatës. So pejgamberit alaihi salatu wasalam në dëgjim. Nga se kur e ka dëgjuën dikan ju ka përkushtuar. Ka mendu i përkushtuari ndaj ti se ky më murdhafi Kini bëti sa njësë të shpeshe e keç kuptojnë Ti kur e ngën, e ngën me vëmendje Edhe e vlerëson në kuptimin e dëgjimit Edhe a i me nështë është U bindën, jo besë u bindën Për ti këtu këtu këtë e këtë për janë duke ngu o që i dëvanë Andaj, kur ne e dëgjojmë, dika ne e këtu me dukatën tonë A e besojnë, a këtë që tërë shka Ngojë, ngojë e shka po thotë E nështë a mi kanë gu paganët Ka thon e farakhte, Pa namë do kaqë pejgamber sallallahu alaihi wasallam. Për këtë asojë pejgamberi alayhisallallahu selam e ka pas cilësinë e të dëgjuarit plot. Ë ka ngonjerin harf për harf çfar çfarë bërat. Skenat të cilat është dëshmuar dëgjimi pejgamberit alayhisallallahu selam janë të shumta. Tregon Ibn Abbasit radiallahu an se kur ka zbritur Allahu xhellahu xhelaluhu në Kur'an la tuharriku bihi lisanaka li ta'jala bihi in alayna jam'ahu qur'an. Në sunën e lë qëjana, ka zbi një aje Thotë Allahu gjellë gjelalu Mos e leviz gjuhën shpejt Duk e dash me ngut Kur'anin Ne në takon Neve në takon me mbledh Dhe neve në takon me taledzuhë Thotë im një abasi Pengamber a.s. Kër i vind të Gjibraili Ja ledzion të ajetën Dhe Pengamber s. nga friga që Nuk ima men Apo i ledzion të shpejt A i ledzok i ledzok, a i ledzok i ledzok Apo, dhe Allahu gja izbriti a jithën Tha, latë, mësugut Ski në vojtimet Ti njerë vetëm, vetëm lezo Të regon, ibn Abasi dhe thad Thad, Allahu gja izbriti Fe idha karanahu Fe të bia Kur'ana Kur të krymi lezimin Atër të lezojë Kur të krymi lezimin, të lezojë Fe shtemi lëhu vë ënsit I ka të thad ibn Abasi I tha Allahu gja në gjelalo Kur të të lezojën Gjibrajini, Kur'ani të veç në goje Të veç në goje Ngo ev Ka thonë kur ta krymë ne Pjesër e ajeteve që dëshirojme të zvrit Atërë thumë inë në alejnë e bejere Pastaj ka thonë Dhodim një abasi neve në takon Që ti ta lezësh Pra ajë për nga meseram për psikletit Për i brengës që mështë i këtë një ajete Abo e shpeshtë të në të gjuën Pra lo që e thonë të na Në natu të zvritë Mësë e ki gale Ti kimi, kimi, kimi ledzu se kimi ledzu Se përse ka qeni mbrojtë për janë Nësë allahu të bareke Të bareke Vëtjala Gjithar së të vëzër E ka përmeng të e dhe Në të fshirët këtë mana Imam Ibu Kethi Rahimahullahu Rahimahullahu tjala. Thot Abdurrahman e Sa'di Në komentin e këtëre ajeteve Dhe, dhe transmitimit të imni Abbasit Thot Nga këto ajete të begata Ne mësoj Edukatën e marjes e diturisë Kër Allahu i thotë për nësëm, mos u gudë, kërta lezojna Kur'anë, thotë se ndiju, që ka kuptojna? Ilmi miret me të ngume, a i shkas di me ngume mirë, nuk kuptonë. Si do mos atët e se të dëgjojnë, amenën e ka që shtabojhe replikën, që shtabojhe demandën, që shtabojhe përgjigjën dhe kunder përgjigjën. Kështë shparën e shkurëgjohë. Thotë, dhe nga kjo mësojnë, se aj i cili, është duke e dëgjuar djetarin dhe hoxhën duke shpjeguar ajetet dhe hadithet ajduhet që tjetë i kujdeshëm në dëgjim dhe të bëndurim që djetarit ta krynë pjesën që e ka me than pas taj nëse nuk ka kuptu diqka e pyt shumë për njëzë e gutën ka një her e, e ma men pytjer pas e që ka thot nëjse se e shpjegove në fundersit prosigur kishe vosa por apo shpjegohet në tjetër, e shpjegoi apo shpjegon ndjesin tjetër ek çto mora për këtë asojë nga kjo kuptojna ne se allah uji lewala i ka dhënë be ngambel e taye sallallahu alajhi wasallam do jo me vëmendje sa ka bosilsi po kta por allah e ka e ka ngrit në nivelet në nivelet më larta jo, e ngambel e jona sallallahu alajhi wasallam e dëgjon te kuranin dhe, kur dhe gnaçej me kuranin Me mende, e të gjëndë me mëmendje dhe knashej me Kur'an E për vendëm rasin e Abdullah ibn Mesurit radiallahu anë Kër i tha më lezohë Kur'an Më lezohë Kur'an Dhe filloj mi lezohë Me gjithë se Abdullah ibn Mesurit tha jërës u asimit si lezohë ti kërti kasë brit Tha po du me ngupi dikuj tjetër Dhe shfa ka do në djetarët Ka do në sepse kër e ngon bi dikuj tjetër Nuk e kije brengën e lezimit të harfeve Po vetë me merë gati Për këta syje, kër kam rritë e fjallallahu gjina fekejfe i dhe gjina min kulli ummetin bi shëhidin wa gjina bike alaha ula i shëhidin Tëtë allahu gjelë gjelalu, si do tjetë puna kur për zdo popu e sielim një dëshmitar dhe ty o muhammet do të sielim dëshmitar kunde njërzve I ka thani i mesurit nalu, emsik, fe i dhe ajnahu aj aj të drifan dhe kër ka fillua me qajtë Për nga mërën sëllallahu alaihe sëllallahu Ka dhe dhe të arëtë Pse ka qajtë? Pse ka qajtë? Sepse i është përkushtu a jetënë Të i dëgju jetën. a jetënë A da i thëtë Allahu i Gjellë Gjellë Për pengamberë Je khebrunelil e dhqani A ta kur i dëgjonin fjarët e Zotit Shkonin sejtë O je bëkune dhe qanin Vëzhe njëri kur kanë? Kur ka kuptu dishka? Kur ka kuptu dishka? Për shemë Kur u v Tëllët kush, kush nuk kajnë, fmit, fmit s'kajnë, dhe ne mundohemi mi largua të mës me kajnë, që mës mi munduhet, pëse nuk kajnë, se, kuptimi i fmijës, edhe nëse ti i du, ka vdek filani dhe ka vdek alani, së në kuptanaj, e mirë dhe zërë, kër i banë njëri 30 vjetë, 40 vjetë, lezën fjallë zotit dhe prap nuk kajnë, ki si fmijë, pëse, a si të kuptua, A nuk i guptu që si kime deka, a nuk i guptu që si kime dalë fërna Zotita, a nuk i guptu dhe i nuk i guptu pra. Ne, a fëmi jemi që nuk kajnë, për këtë arsio, dhezër, për shkrimi më i ma s'i kajnë për pengamela, se dhe ka qenë, je vëkun, kajnë, dhe aje që athotë se di, se moj men, se jale kam zatejt, pengamela në mduke kajtë mësë ledzimit Kuranit. Dhezër, në kur s'kajnë, nuk i da ma burra në, këndër të ashtë, bur Abu Bakr Siddiq oo kaçaj. Aisha thot radiyallahu anha kur i thave nga sa me dale imam çka tha, ose ki shumë ka. Kyçun e ma veta, ki kanë shumë. Por këtazë si, ojëzon, nuk kaç burri, nuk kaç burni, pse na nuk ka. Jo, ajo është fatsi. Allahu xhelwala kur i kanë çmua zemat e Hudive, çka ka thënë? Ah, fa hiya kel hijar, ato janë siguri, bile matrana siguri, sepse figurzëve kaçë shpërthan uji. Adisa sy si, kur rukletojnë. Dhe sasi kur nuk letojm. Përveç as filles e pejgamberit jon Sallallahu Alejhi dhe Sellem, thot Ibn Battal rahimahullah, thot ka kajt në kët ajet sepse e ka paramenduar ditën e Kiametit dhe e ka paramenduar ashpërsinë e ditës së Kiametit dhe se si do të bëhet ti dëshmitar kundër dikujt. Siçoj e shpjegova, e vet Allahu që lënë njeriu që është, është bogati me hijen e Xhehenem. I thot atka arti me të ka thue dikush A, atë ka ardi kusht të t'jo I thëtë Muhammedi a.s. Unë kam kalëzëm Allah të të të ajet dëshmitar që ki kalëzëm Po, shtinë në gjëhenem Dhe me mësëm ka kajt për këta përse për mu po dëshmitar Për me i diku në gjëhenem Më gjithë se kjo është domës dëshmëri e pengamberis Domës dëshmëri e pengamberis Për këtë asyje, thëtë Ibn Hajar Skaleli Gjithashtu në këto ajete Ka qajt Rahmet për umetin Rahmet, prometin e vetë Kënju ka kujtu se shumë njerëz do t'hin në zjafë Shumë njerëz do t'hin në zjafë Ka qajtë pengamberi jo Sallallahu alaihi vësimë Qithashtë të vezër pengamberi alaihi sallatës salam E dëgjonte E dëgjonte dhe dë sahabët e vetë Duke ledzuar Quran Të regonë Omar ibn Khattavi Thot, pengamberi alaihi sallatës salam Rrinte natën me Ebu Bekri Shumë rrinte natën dhe bënin Muabet thot dhe i diskutonin Qështjet e musliman i diskutonim që është jetë e muslimarëve thot, thot një ditë për didre thot nejti me Ebu Mekrin dhe une thot isham me ta thot dhe dullëm prejtë për nga mërë a.s. thot në gjami kishtë të një jeri duke ledzim Kur'an thot për nga mërë a.s. unë grit dhe për e dojhon ledzimin e ti Ka hindi kushtë gjami, tuk e falë. Namaz dhe tuk e lezohë Kur'an. Kur'an ishë ka i ka zbitë për nga mërët a.s. Për e dëgjonë për e nësëm për një për një sabijës tjetërë. Thot, felemma kidna në në arifrahu ka e Resullu Wallis e Sellem. Thot, sa po e pomë kush a, cili person është, thot për nga mërët a.s. Thot, kush do dhe kush ka qef që ta mësoje Kur'anin se si lezohët i freskët Rakë të benë Tazë Qushka zëmrit? Ka thënë Leta, letzoje Kuranin Sikur që e lezën Ibni Umi Ibni Umi Abid Abdullah Ibni mes udi Abdullah Ibni mes udi Thotë Kur e eh, sosin namazin Filloj mu lut Filloj mu lut Edhe i pengamës rëmë Prej arash i thënë të Sel topa Sel topa Lip Lip ala se kanë me dhalë Lip Praj lutej I thonë të bëjmësën, lip ala Ejnë dhe lip, lipri Allahu subhanahu Subhanahu e teala Thotë pabër khattabi Thotë së në banë e sabër Thash nëjësën, shkoj t'i kazoj t'i njeri jut Se ka thonë për t'i ngamela i sëllam dhe sëllam Për tyje, kështu dhe kështu Se t'jelë të në Kur'anin Pas tërë dhe se Allahu t'jemë e kështu në rat Thotë kërë shkoja E gjejtë e bubën kënim para muë I kish kalëzoh foth edhe nuk jam shtim o kur me burokratiku safti une njoqolmega ne pun shkoj te vajt taka kaloj e bubakrin ai ka shku para mua edhe edhe ka kalzuat kjo vetem ka ndonjëta se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e donte me doju pleti atre ne kyo problematika se eshte shume te rande na sulmon asabur me gua kur i vako rit mejlis a vezel mallema njerzit mat eduku me ata vet se bon asabur me gua kta e ka pasiceve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Dësa, ata njësë e folin shumë që shumë që dojnë anak, la fazana Dhe e kini për të të njërës e dingë, si, si dullën me pi kafe me këta E shkëtum, prosesor atje, e bëngati do të tangoj të tanë, se kisë le me folin Nuk bëngë kështu më kanë, dhe se të arë më kanë i edukum Me fol, me renë, fol për këti, foli për këne A më bërgjohë, dhët dhejta e në veç njani i folin, veç hoqa mua këtë këtë status më pas. Kur kallzon diçka çka se din të tërë. Ama me kam për shemb ndëja e lirë dhe veç një ani. Do shumë interesante, ka problem ndjesë për çemu. Flasin, shembull, siç cilësh ka hapni temën këtu, ka dalë unë të kallzoj. Shembull, apo tema e kërrrave unë e kallzoj. Hapë tema e mjekësisë unë e kallzoj. Hapë tema e kujdit telefonave unë e ka unë ka dalë se nuk je gjithë psikolog. Nuk je di krer. Po edhe në ti difsh, lehet i di kanë tjetër të kaldoje Lehet i kanë tjetër të regoje Për këtë asjo e zë prej edelit Të muslimanit është me ngu Ngoje, ngoje tjetër të sve Si po fletë Gjithashtë të vëzër për nga beri Johan sallallahu aleyhi sallam I ka dashtë zanat e mirë E ka dashtë për nga beri sallam Dikani cili le zënë Kurani dhe e ka zanin e mirë Dhe zani i mirë dhe zër Ka thonë që e, mir, allah, e, e ka thonë zani i khullu islamu të e mirë Në momë me uparcel kuptimi i miti Kur'anit e dëgjusit. Shëgoj kurrë kodë i mal, dëni recituos zamin e mirë. Ai i njëjti Kur'an, ama kurrë kodë kur zamin e kësh, e ti thua, o be çai Kur'an Allah, dikush ku lexon mirë thu, mos mos ta, e jesh me mos nallu. A kur e ko zani në keshë, se ti nuk, se kite Kuranit, po e kite zani Për këta që si jëllëzëf, bënga mërë i jonë sallallahu aleyhi ve sellem E pëlqente që recitusi i Kuranit jetë me zanin e mirë Të regon ebu Musa el-Eshariu, se bënga mërë i jonë sallallahu aleyhi ve sellem I ka thon ebu Musa el-Eshariut, i ka thon Si kur tëmë kishe pa dje, kur të lezoje Kuran e unë të dëgjoja qoftë me vërtetë ti të zgjon zoni i bukur prej zonave të familjes Davudit. Davudi alayhissalam ka pasur po zonën shumë mirë, edhe i ka thënë pejgamberi alayhissalam, takadon Allahu zonin zonin e mirë. Kaq mir. se ne bu Musa, e bu Musa el-eshariu, ma ma zonin e mirë. Gjithashtu ka një transmetim se pejgamberi jon sallallahu alayhi wasallam ka kalu një ditë ditë me Aishën, ë dhe e ka dëgjuar e Musa al-Qariun duke lexuar Kur'anin. Edhe në Sabanesat i ka treguar Musa al-Qariun, ka thonë, "Përse nuk gatan bla pra, tkumgutu lezu Kur'an, shumë mirë lezuajshë. Shumë mirë lezuajshë." Dhe kur shikoi vezirin, më djesoj pejgamber, ja ka miratu vlejë rasoni i celit. Dhe ka ç çtjet ë mosim për të tërën, që njeriu vezan duhet të past sado që mrinë dot më aliru, do më kazuaj, edhe ti lezon mirë, edhe ti lezon mirë taksomal. Leku ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi ve sellem. Ai ka thonë bu Musa, vallahi ya rasulullah, unë se kam ditë je je pra se jetë të munguë. Se të më pas ditë se jetë të munguë, e kisha zbukuruar alama shumë. Pran kum lezon normal, më jese ti e ke pëlqyer. Ta kisha ditë se jetë të munguë, ende shumë më shumë e kisha, e kisha zbukuruar, e kisha zbukuruar ë e kisha zbukuruar Zotin. Gjithashtu edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi ve sellem e ka posë zakon që da të diskutimeve dhe da shojnë nesër, më lejnë më lejnë allahu të bale, kjo të tjera se si diskuton të pinga me së nëmë si polemizon të si bandë të medikanë dialog ka ukonë maja, maja e, e, e deli mirë po këtë e kemi të dëgjimi mënira se si ka dëgju me vëmendje me qëtësi uh, otëbe të mënë rabia otëbe e mënë rabia ka që si njëri prej paganëve arab i me qëmë shumë Ka qenë për këlletarëve të Arabëve Ka qenë baba i Hindit Hindit ka qenë Gruje Ebu Sufjanit Nana e Muawijës Babjish i Muawijës Dhe këj ka qenë Me shumë namë të Arabë Dhe njëtit për dytëve E shëftin nga Mirin sallallahu aleyhi sallim Në Qabe Edhe ju thot atinve Parijësve Thot Dhe kështë pranu Islamul Hamza, as you thought earlier as well. Fot edhe Hamza e ka planu Islamin, na u ka ngushtuar rrethin. Po, janë të dogjë njerëz kitë ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Na u kanë ngushtuar rrethin. Ata i thot pejgamberit alaihi isallam, i thonë këtyre njerëzve, "A shkoit te Muhamedi alaihi salatu wasalam dhe t'i ofrojë do mundsi mos te kraj, mos pe elë pejgamberi, mos bë lekët fjal të sinën bethat." Edhe i thonë, "Shko, shkon me ushbebin, shko, bind, shko bindën." edhe këngritet edhe shkon, dhe vini reves e këti debati të cilin i pengave e së nëm e ka bojë fatë, uqu otveja edhe i thaë jeb në echi dhe shikame se kur këto, kjo është mënir diplomatike dhe të folurit kur dojnë me e ngrej di kanë o djali plavit temë o na e na dos ta moti kur dojnë di kanë me eblej e izvu si në fjallë dhe këtë aji semena që ta aji mena që a budal a këtë njëna o djalli vdajtë ten a bashkë të shdoa a ti semena për mu që jam djalli vdajtë ten Poh, si do qovë kjo më njër diplomatike a po që e këtë që e këtë qërdojnë drejtsia pachja më botë e kësë në ratë a mitë mitë të në të vratë njërësi në dunja të të në në në në në në në në në Cile pace, vrasësit më të më lojt dunja, dhej ne e dojmë pace në borë. Më rëndësi, i ka thonë, o, djarë i vëllajtem, ka thonë, inne kemin hajthu kad alimte. Ka thonë, ti e për neve, ti e joni, shkëve këni fa, kur dojmë me e zvut, që i mollë, kur fillon, kur fillon me, me di kam për që i mollë, dojmë me tërhejt për gjami, apë për për namazja, apë për për për lëzimi, dojnë allahë o mabes e ti, e di far familje ki, po ti, e kështë më ratë, a qëlimin kë e ka? Qëlimin e ka me, e degradua. I ka thënë, ti je, ti je fisimativ i fisi kurejshve i je, ti je në nam ki, e kështë më ratë, pas e shpër e ka thënë, ka thënë, ti ke arë poplit tanë me një senë që së peponë, e ke cëftu e bashkin tonë, i ke sha putat e tonë, idhët e tonë, i ke sha të meqmit e tonë, në çdoherë na të thot më asht i ke shokë. Pasaj ai ka thënë na ke porça babë bir. E ke porça babën me djalin e vet. Ka thënë unë dua sot me të ofru dosene. Am god. Unë dua me të ofru dosene. Am dojon mirë. Ai ka thënë pejgamberi alayhis salam, kul ya abal walid esma'. Vjen rreth folë edukate ka pas pejgamberi alayhis salam ka than o e baluelit dhe bëjni rej, se te arabët kur ti thush o e bufulan jo si këto në facebooka e buo e dini jo atje, me e buja nuk janë burni lëzë, kjove, me e buja bane ati një dishe, një e buo edhe shaj sa të muash, torpi zoti shkruje të e jemi në tanë, ko vësh burë shruje e jemi në tanë edhe folë me njerëzit ka dim kushije Amo jo, t'ja që i gjithë 400 përde Edhe paskej, burni Gjë burni, është ta Që i dhavë e osaf, ja ebalu alit Esma Jam të dëngu me vëmendje Fol, o ebalu alit Arabët, kur t'i dhëjnë dikujt ebu filan A të ndërruet A bo, kur do pak me e zbi Thot, ja bëne O djali A t'i hëni djali A kur do në me ngrish, ka i dhët, ja ebu O baba i, filanit Kështu ka konë pra ditë të ata I ka thënë, folë se jam të dëgju Kjo dëshësht e debi, jam të të dëngu A përmë zhëmë e ka ditë që ka të doshë me thënë E ka ditë se kam i thënë Apele Islamin, Apele Kuran E ka ditë I ka thënë, folë se po të dëgjoj I ka thënë, o djali vlamitem Prapë kjo, më bëllësia e fjallë Për me tërhejsh drejt Drejtë Graskës I ka thënë Nëse e kishpallë vetën për pengamber Se duhën pare po mledhna në pare, po dëbajnë në ma pasanikin meken. Kënë i bada dhe të dojnë, odo, po të shkajtë u shku Benjamija, odo, po shkajtë të ja pare duna, sa kitë me pare lidhik ta. I ka thanë, dëbajnë ma pasanikin tonë, nëse ti do mu bo krijetarë, dëbajnë a krijetarë. Ka thanë, nëse do gra, ti mledhna, dhe të gra o matë mida të jafë, se kam problemë të me dhanë, kur duhet me të ngrejtë. Masa që ka dhënë, ka dhënë, nëse i e ismutë, subhanë Allah i lalë, ka dhënë, nëse i e ismutë, pje gjinëve, e sënje të hekë, na e pagujna doktorin matë mirë, rukje gjinën matë mirë, me të hekë e gjinën. I ka dhënë, bëngamberi sallallahu alai sallemë, e kadë farakhtë dhe ja e balu alitë, a kërytë mua bejtë, a mësë kime shkua, a më kime thënë aladishka. Dhe që a mune është me folë? A mune është me folë? A e këni bërë të shumë? O e dhe që i do folë palidhe Më bërë më, po ka dhane vë lepë A ka ma palidhe se që gjë? Kalëzëm ti muë, në dunja Mi shkuni pengamberit mi thonë A do pare, leje pengamberin A do gra, leje pengamberin A ka tha, ma palidhe se që gjë? Përësëm përë nëngojë? Ngojë, ngojë A një palidhe, ngojë Ka thonë A e kryte? Unë ndiu ngrohtëm um di tashmën. Dajam dash ti mua. Aja i tha do të dëgjoj. I dha be nga mali Allahu subhanehu ve te. Mos pari, joja por çka mund të më thon, kamu thon. Po unë sjam be i smut. Unë ju shumë mirë vetënisë si nuk kam smut. Unë jam be nga be Zotit. Po edhe se më beson se jam be nga mbat, sjam be i smut tonë. Nuk jamë mur bodall, s'kam xhinë un, ekshë mal. Çaj gato me Allahu subhanehu asifja caqan. اذا قال بسم الله الرحمن الرحيم حم م تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون كفلو ملزوا ايات السوره فصلت فضل الله جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم حم zbritje prej Rahmanit dhe Rahimit të gjithëmshumë, mshirplodë. Libër i plotë në holsi, ajete të çarta, të zbritura Kur'an arabisht për një popull që kupton, për gëzues dhe çortues po shumica e njerëzve I akthejnë, shpinën dhe zdojnë me dëgjuhet Dhe ka vazhdojnë me lezu shumë për e ajetëve Zurës të se letë, lezuaj e të shpijën Nëse o shumë e gjamë Qarë ka baldezër, ka fillu me lezu, ka fillu me lezuet Edhe ki pejëngon me vëmendje Edhe i ka qitë durë qëtu për masë Tudi durët, i ka qitë për masë edhe pejëngon Kjo konë shumë me që lezuet Shumëma shumë. Pe pengon çfarë fjalë po do të folë zonë pejgamberi alayhisalatu alayhi salam. E i ka thonë, pasoj pejgamberi alayhisalatu alayhi salam ka perfunduar tani ajet e sejsës dhe ka bëu sejsë, e i ka thonë pejgamberit sallallahu alayhi wasallam, kat sami'ta ya abul walid ma sami'ta fa anta wa zaaka. Ka thonë o abul walid, ngue ç'ka pote me ngue, te ditash. Te ditash. Ç'ka bëu se? E ka ngue. Ha, e ka ngue edhe ka shkuet të povri vetë u kësijet edhe ato ha mose kthej edhe me tha jo këdhën këdhën këdhën këdhën këdhën ka thënë Wallahi fjallë matë amëla s'kam ngue s'jambe këto fjallë njeri ka thënë pi posht amël pi nalt amël fjallë madhe fjallë lartë fjallë vërtet i ka thënë e bugjehli të pa bozën ire të pa bozën ire të pa boz ka da nune një me poezinë, një letërsinë, sobë e kjo fjale jonë, zdi nga me nane me folë qështu, kjo fjale zoti që në në gjelalu, pasaj të i folë, të i folë ka thonë, tamam, tamam, së jam të bomë me tamë, rejnë realë, musë të tutëni, se ato minjarë e kamë, ha, musë pushkon ka aja, e kështu maratë, për këtë asyjë shikopin nga miraj sëra dhe sëra, a banë në folë, po, nëngë, e kryti, nuk i tha, a më kshirë. Pa çore, ti e di sa tashti, a ngeve Kur'anin, ose kjo është edep, kur t'ja kallzosh dikujt një fjalë Allahut, një fjalë pejgamberit. Mos e absortimu. Mo. Apo, unë ja shpjegova shumë mirë se mortvaj. Ti ja shpjegova shumë mirë, apo. Ja kallzova Hakin vllazë do që me një. Ti ja pas ke kallzu Hakin. O ai Kur'ani ka lexuar Suka bin, ai ka kuptuar drejt për drejt Suka bin. Nëse fjalët e Zotit nuk e vindin atij, ti kimë e bindi kanë. Unë e kam e binda. Ti fjalat e Zotit nuk të bindi. Fjala e Zotit, dikush do të të smarresh me fjalën e Babazev. Ahmet Kuçijes kanë marrë vesh. Ahmet Kinës kanë marrë vesh. Por këtë azivesë besimdat nuk kanë i kujdesëm çka ti folit, çka ai ti prezantuat, çka ai ti dhan. I japi diçka, çka smuën me refuzuar. Shikoj se ka thonë, "Boll fjalë ambël." Fjala më e ambël është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Dhe shoqëroshën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kishte tradit kur folte me dikat, e drejtoii komplet. Po ju qeta jemi saka njëri kënera, ai fol ti sonit gojë. Jo jo jo. Keni bota anit e fol ai, fol. Do të thotë që nuk kompi edhe. Dhe planpenjesa këtu mungsojnë. Po e këshira më tek ana. Rri se jam nervoz, po. Kam intereson mua që jam nervoz, do. Kur fosh me mukshëron mua. Kur fosh me mukshëron mua. Nervozan te dera, çelsin, jashtë çka të kam vaj unë si që di nervoz? A çka çka do të kam vaj unë? Amma, ti nuk e ti unes... Oh, uh, ta mamë e në regullë, pa mi anisë në Sicëlli, mi morë nervoza të shpijës, mi gjitë për jashtë, kush me kanë ka me folë? Una kejtë kena nervoza të shpijë janë. Qfar brenga ka pos për nga mërë a le sëra, me gjithë ata? Qfarë? Okonë. Shkotë të rekonë amërin në asëj. Thotë, për nga mërë a le sëra, kur folë të medikanë, ju drejton të komplet me ftyrë. Drejtë fty Edhe njerëzë makë këtë që ja u bandë të të një, njëtën Duk e dashë mi tërhejcë drejtë vetës Mi zbut drejtë vetës Thot Edhe Thot Një dit për ditve Thot Të kani u këpilu veqëhi Wa hadidhi alej Thot një dit mu kësi ka one Shumë qarë Edhe po folën me muhe Thot Deri sa qatë shumë mu përkushtu muhe Thash Mosë jamu në ma i miri më këtë samë Për një që shfolka me muë edhe i thash, masjekri, i thash, Ja Rasulullah, a jam unë e ma i mirë? Se kje ka ditë se një ja ma i mirë në listë, ta gjepo, ka thonë, helbet, më zimë qirë gjithë du mirë, ka thonë, Ja Rasulullah, a unë jam ma i mirë, e bubekri? Ka thonë, bubekri? Mire, ajte të gallonë nga, ka thonë, Ja Rasulullah, a unë jam ma i mirë, o meri? Ka thonë, o meri? O që paramenot, paramenot ti më konë listë, Këto njësë të lasdru Këto njësë si, si janë të shë e griba Pon folin, pon folin Si ato gratë e këqia Si ato gratë e këqia Mdha selam së mdha selam Njësë pa karakter, njësë pa formum Njësë i si pa brum të mam Qëka i shmi dhe na? Që i shmi una? Kërkën si jam una? Thot, ja Rasul Allah A una Othmani, Tha, Othmani. Thot, a mërë vila E në alla, se gu me di kam janizën e më ranë mi vetë a këja une aj a këja une aj ta menoj vetëm mësë që jam dikon shiko, zed, ja, e ka pas gjoksin e abor e bubekri ma i mirë o meri ma i mirë o të mari ma i mirë për këta si jo le zë besimtarit du me pas gjoksin e abor në privilegjime në daj që i ka po Allah u gjitha mesin e njezve ka dhëndi e tarët pse Amr ibnit Asi ka mendu që jo ma i mirë pi njezve pi zalëve nga përkushtimi për nga meri tal është i është përkushtuar Ka dhe në thole amër Ka dhe rritu kështu Edhe e ka ngunësi Edhe ka thonë amëri Njëri këveçkure do t'i ka shumë qështu Qështu e këshir. kështu e ka posë tradit Për inga mërë A.S. me krejt Ma djerë, ta ndonë djetarët Për inga mërë A.S. do njëherë Ma pak Ju ka përkushtu besimtarve Se sa Pa besimtarve shrragi, ai është munafik. Por ndonjëherë, më shumë munafik juga për kushtun se sa besimtarit. Pse? Sepse është munafiku vërtet është më problematik. Siku të ju ka thënë encarve, unë e besoj në imamin e Juve, a këto njerëz që thonë besojmë para. E unë me para imam. Për këtë arsye si do të ndihaj, do ndihaj ndo ti e lakmon e përqdhën ndonjë të lig, një rit prisht shumë më shumë se një besimtar. Pse? Se kjo i lig kyo pe i li ne pejë dhe penga mëlle sallallahu selam e shani një rrethor pi larg o koni bederini nomad edhe a ashqa natigat kalon ajo ashja çikësh katë or shumë rikashum shumë deri për shton edhe novoj vjen afrota i pejë santosi jeni ai dimi selav fol but o do shkon i thot ashja ja rasulullah u të shkas të alë përket buti shumë buto folë kalon ajo ashja pa me një meta Mani langa, kaqdon këto njerëz i duhet më uroj gjuhës këtyre që ta Allah i mas shumë di kam i bë pazaltit në kiamet. Pse? Sepse njerzit tutën më fol me ta. Ha se kim shabun. Ne vallëzon jasht leme volan. Unë shka tham, ti e shka thoj, a po, mas shumë ti azaltit në kiamet. Kur dashjeja të më ngjavesa ram duan njerëzve të këçi, ju për këta asyje, dhe për kushtojë për sa lashi që t'ja u zhvutë sherr. Haj, haj, kapo se po, ti e më imi limboto po, çdo çdo. Erdi njeri për njerëzve edhe po vjente për nga me sëram edhe po përthet Ja, Rasulullah, a e di ku shenë anëa, kur të lafdojnë adikane, hip në në qilë, kur të ardzojnë e ezrojnë në në tokë Da, dollë për njerëzve, po, kjo është Allah Jo të ti, nginë pasi shëta thotë, më asës të baj like, moh, baj share. Po, më asës të baj shërë Po më shëllë më raketë Facebooki, ku shëta thotë, po, oh, se disa njerëzë një në në kuptojnë që Ka njeri brengat e veta se zi që i e gjallë ti, ajë të kvitu që ti të morë me ta. Morë, se dhia i e gjalla, kidek, dhëtë me më kazu t'i kushë Facebook, ina lilla, vajina i lehi e ragionë, se përndryshe se dhia i e gjallë. Më stabojna në vetën si bosh, dunja e që ka në një bëni gjauzi, ka disë njëzë menojnë se si desin, si desin ata, to ka dridhët, nuk dridhët kër gjallë ka dek më i miri për njerëzë ti të ëngërvu ka lol ka vdek çike bërtesin ato fol ka vdek sallallahu alejhi dhe selam burgadosi i vëza pejgamberi alayhi dhe selam i, i përkushtoi njerëzit po çfarë nga edebi vet jo nga vlerësimi që shembull ai ka mund sikaj ka kon pagan ka mund sikaj ka kon munafik mirëpo ke ka thënë nga për kushtimi pejgamberi alayhi dhe salatu alejhi dhe selam ti do shojë pejgamberi alayhi dhe selam i është përkushtuar një muahbet grave vëta ka bua muahbet në grave vëta se e përmendëm atë, se flopën edhe dodh, aba që pubse ka fol me graçë ashtu mirë, po gruaja e ko. Dhe me gruën me volnin, pse ajo takshin fmijën, ajo ta më familjen, e kështu po dall. Në lidhje me vetat Aisha radhiyallahu anha, thotë ja Rasulullah, ai keni muhabetin e më të grave. I ka thënë, "Çka është muhabeti më i madh grave?" I ka thënë Aisha, "Adisi xhallsken e mosime për mua, do se na mosan Allahu në Allah një atjetër." Ka dhan çka është muhabeti 19° thon janë mbledh 19° para xhosit islamit në Xejiret dhe kanë thënë, "Këna më kallzuu gjithçka për burrat e to kur jos kena më msheh." Por kena më alisën. Unë burri jam kështu, burri jam kështu. Këj detaj më kallzuu. Kur he shpej, kur dalbi shtëpia, çishflat, çishha, çishpe, kë kë kë. Edi ka thon Ajsha, aty ti kallzoja Rasulullah. Muhabet, muhabet çka ndodhi Xejiret. I ka thënë se kallzo E e ka njësë, a e shëtë i ka dhukë, këtë e nguve Më nga mbeli a.s. Njeri Prej këtën e dy Prej njimë dhët këllave E dhe njimë dhët burave E ka posë imnin Unë muzara edhe e buzara Unë muzara edhe e buzara I citi u konë masë mirëti me gruneve E bo, si ku që gje përmendëm Qëki e buzara i ka thonë gruneve Ka thonë e di që shfarë burri ka mune Kur deli ashtë të luan Kur thimë a jena bo atë Luani v Dhe bëk, une e kam ndorë, s'ilët botën e muë. Ka thonë, kur s'um ranonë? A e maroj mirë, a se maroj mirë, kur s'folë? Edhe venzame ka nguhe, me vëmendje, një mbëdhët gra, për një mbëdhët burë, që ka në folë. Edhe më folë i ka thonë, bëngam beri sallallahu aleyhjësallem. Ka thonë, oj, ajshë, u bëfësha për ty, si qaj e bu zarëi, për u mu zarëi. Këshka argumentoj Shka kime më ka dhëtë t'i mua? Ngojëve se gruja, Allah u që një qaj e këtë po. A po, sa për një të zërë, e, e mërë gruja, Allah i falë e vladë me ta, aja la me mend të babës vetë. Baba ka thonë kjo a problem. Baba i ka thonë këtina, se kjo gruja a problem. Me mend të babës, po, a baba martu me ta, ti e martu e. Ku që ka bo një qatë? Ignorantë, zë zërë, ignorantë, mbi, ignorantë. Dhe kjo, subhanë Allah i ladhim, është Okë nuk e vlerësoj. Thudi se ka marr rropaj. Kjo është problematikë, zotë. Andaj me shtatorin e Medit, çiqo beu zonë. A don fole ajo? Gallzoj. E plus çka i ka gallzu? Haditha. Jo, ai penga mëson si gallzon hadithën. Çka i ka gallzu? Muhabbet jahilan. Çi ka një tut dikuish jahilen. Legjidata e sa e ka dëgjuar. Përse duhet më mësu kulturën e dëgjuarit? Dëgjove, dëgjova, nalo. Nale me vaga goje, nalo, prit pak, gallzoje këtë diçka. Por këndazë yolazë, jo Allah Fazana kanë thënë dietar, zbohen zotni. Çka zotni Allah Fazan? Veç ai më fol. Zotni Loki është në të dëgjuar edhe kur folim pas hije. Don taval tash e kimë më fol. Po më jo, ndonë i, dorë i dorë i puka dalë, ka dalë më. Këllambëse të tjerë do më fol. Por këndazë nuk më vjen shfas. Ja po. Ai di ku është walking room? Që ai vlonë glow, katëlo glow për ne ha folen. Do ketë mirë në vesh. Ah, Burat së mund është që të vëzër me volë, se pa mundër me volë, me meren, me meren, njani volë, që i të dhe gjojtë që i të njëtri volë, e kështë të mëra. Gjithë është të vëzër për nga mele, johë sallallahu aleyhi vë sellem, i ka, kur kanë ardë të emigruarit prej abesinis, i ka thanë sahabeve, a kini papit i shka interesanta tje kalë zonëni? Shoqëzoi pejgamberin selam qallan sahabeve, ka thënë, sahabe a keni parë diçka çuditshme në tokën e Abesinisë nëm kallëzuar? Sigur ti kur shkon diku shëndin e vënë më larg e kësaj rradh me Kë Medinë, në Turqi, çe i thu, kallëzombe çka pove diçka më interesante? Edhe disa prej djalmoshave i qallan, ja Resulullah, ne kemi parë diçka shumë interesante. Ka thënë çka ke parë? Ka thënë ditë për ditëve, një grua plak. I kishte pasur në kokën e vet, i mande do E, ushime Tre këti kështu i kanë po, zakon me bon Thot, edhe ka, Kaloj një djaliri Thot, edhe javnëj Kam, edhe dur të ajo E, e levizi Edhe jarëzoj kejt ato Ejnë qka i patë, edhe ato Madhërët qka i patë Thot, edhe ajo urzue dhe ajo, ajo gruja Ajo plaka Thot, edhe kër u quë, tha E qikënë, këtë fjarën për e nësame ka përcirën me bëmendje Kënë po të që me thot A i fol njësat, ato shka tha, ka du Oh, oh, mjani, o, o, në përfilimit më janitësa O, tinga dhe, o, nga du ka të kalëzumë Për jamësa, kur si ka ndohë, këmë e të ndikujtë Ajtë kalëzumë dhe një, këmësa, se bota me jesu, se bota një gajnë E ka ngu njërin I ka thanë, tha, kur u zua, jo Edhe u qu, tha Kime pa o trahtar Ditën kur Allah Ka me vënu kërsien e vetë Dhe do t'imble të parët Pre njerëzve dhe të fundit pre njerëzve Dhe atë ditë kur dhe të flëhasin Dhe do të ashoj njerëzit qëpar kanë fituar prej veprave Keme pa mesmeje dhe teje se qishka mund doa e vërteta Atare ka thonë bëngan bëllare sëllat dhe selam Sadakat, sadakat Dë vërtetet e në ka thonë Dë vërtetet e në ka thonë Ka thonë si mundët Allah me e ngrit një popol I cili nuk e merë hakin e doptit pët fortit I fortit i banzullum doptit, poplë i shunë A ka me eqki poplë përbara? Një popur që e shkerë të doptin e vetë Edhe të fortit nuk varin hakë A bo Atërë që shka më ngritë të bobo dhe zëmë Nese ne e shumë një një fukara Një dopt e shkerë dikush Vecë se e ka gjithë dopt Edhe në kjetë shujna Allo kurve rështë tajemë Kur ta shifës dhezët i kanë që atë i bo zullu E pak këta me thonë, mës i ban me zullu Pare muj, mu nëshë, mës i ban me bo, mës i ban zullu E na dhe që shka bojna, Musu përzin, pëtho, leve, musu përzin, e tim bërë këtë në me zveti, qka bëjt? E shkada bënja në sena, Allahu nuk e ngrit një popohu, që nuk e mërha këne doptit pëtë fortit. A ndaj onë në khalpavi vëzër e ka pas një fjaq shvesh e për dorëte, kur vindet dikush i dopt që i ka bët dikuzurë. Thonë të Wallaj, nuk umë nëze gjumë i deri, se që të fortin të bëjt qëtu, edhe të ta nështojnë për ati. Kjo ka në mërë këtabë, dhe zërë, ju tënë dhe njezve, Wallaj, së ka me mëzën gjumën, deri sa tënë dhe, o, oh, Allah, mësëmë mehë shpiritin të zatejdi zate që ju ka bojë forë të këtina, që ku që të transmituar, dhe zërë, se djali i amër ibn në asit, djali i amër ibn në asit, bulla ibn në amër, ka shkuve, jo, abëlla ibn në amër, një gjallë tjetër, ka shku në gjipt, ka shku në gj Edhe njani pëtënve Njani, njani pëtënve Rokët me gjallin e Amrit dhe Asit Edhe cka do vëzër? Edhe ki imë shon Edhe aj, gjall kredetaris Një akë thër Edhe vi i gadojnë omë në Khattavit Omë në Khattavit thët So kon kredetari e gjithët atjer Ama punëtori Omerit Letër Në mundësin e parë, mas shpetë, du me të po këtu Edhe kërka orë me dine Ka thonë, pi kur be ju i kini robnu njërëzit? Ajë nana vetë, lire ka lingëtë, kur jor i banët jo robë? Ka thonë, gjemani atë njerën që ka ja ki mshuër, e ka bro atë njerë që ka mshuër, e ka mosh kopin, ka thonë mshuja, mshuja. Ka thonë, s'ka nevoj, jo jo, ja, ka nevoj, ka nevoj, mshuja ti, se ti s'nja ki këtise e, e këtisja në tërkretari, e ja ka mshuër. Ka thonë, mshuja është ta që për të papës vetë. Ka dhënë, o, pli si besëntarëve, më veç kima kam shu, ka dhënë mëshoja se në mëndë këti të cënjak e këtiti, të e di që babën e ka kërjetarë. Dhe që kjo këtë, o, mër, imë në Khattavi, me këtë ndrejtësia, Allah e ka mojtë tokën. A në asot, a muj po, shkele, unë jam këtu, thotë, unë jam majfordi. A vashëj ka dhënë kjo plaka, ka dhënë, së u fëtëllë, muja, ja, ja guder, o, të ratharë, kime e pa dhë A duhet anaj këo shtire për sicilin që bon sullum vetë pse mundot. Ki më e pa trafar se ka më xej ditën e qiametit. Elusim Allah inshallah na rombi sulum e jallallu alamin. Por keda si besa be ngal bejon sallallahu alaihi wasallam i djonte sahabut eve ku li tregonin lajme për vende të cilat ai ai nuk i ka vizituar. Gjithashtu be ngal bejon sallallahu alaihi wasallam e ka dëgjuar poezi. Dhe e ka dashur poezi. Duke qenëmit e poezia, beza Do bëjmë një shkoqitje Për ta përmisu një botë kuptim Tësimin përrat për njëzve e kanë Poezia Osh së da jo që quët Ilahi Ilahi Do më thanë Mi këndu Zodit Mi këndu Allahi Që kjo është? Ilahi Banë e lejen Allah Që ka i bje? Illa Illa hi Për Allah, Allah Për Allah në kënu e Ama Për Allah në kënu do të plan, po në mënyrë meqenë për, për, me për Allahun. Edhe pse donia nuk i gnohet Allahu xhen-i xelalu, do të mushi kuptimi i mirë e kështu me radhë. E tani, kjo bazën e gojën poezi. Poeziën shumë e ka dashur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe e ka doniari ka recituar poezitë për shokun e dve, edhe doniha i ka dëgjuar poezitë e të tjerëve. Për këtë arsye vetë poezia ka dhënë Allahu pejgamberit kur kanë pyet pikë ka e kupton ti çashmir Kur'anin ka komprë poezis arabë e kam dëgjuar poezinë arabe, e kam kuptuar poezinë arabe, ato djua arabe, pi djua arabe kuptue, e kam kuptuar Kur'anin. Për këtë arsye vetë poezia sot po shëboj. Poezia, poezia arabe ka njerëzit të ngjuhën ton shkojnë poezi tamam gjithuat, apo eto është shumë komerciale. Ni telefon, ni Injizus, edhe o ajë e ka pa i lajë një temë, po rebelohet fare lajë ti ku dimë kënuas, dimë kallzo poezi. A di shumë poezi ju njerëz? A diç ka poezi ju njerëz? Kur poezijen, të ka vëzhe, ka. ta lexosh poezinë, trupi mund të tërçet. Trupi mund të tërçet. Sheh habave këtu fjalë. Ka dhe ka. Tash skuqune vëmendën emra, ka në gjuhën shibe që shkruajn poezi, që janë poetë. Homa, to shty. A gjeni padysa, basically comes to them as you lead them bashk, emër, zemër, luti Zoti, unë po shkruaj poezi, po ka dalë vëlla, nuk shkon kështu. Duhet më ditë kuptimin, duhet më ditë rrimën, duhet më pas një uri shumëta, po më shkruaj poezi apo anabi ben amere yol sallallahu alaihi ve sellem edon te poezi edhe thonte në poezi ka ursi në poezi ka ursi gjithashtu thonte ben amere jo, yol sallallahu alaihi ve sellem fiala maemi çaj ka thon poeti është fiala e lebit njëri prej poetëve i cili ka thon në poezi ela kullu şeyin ma khala allah batilu ka thon poeti njëri prej poetëve ka thon çdo send për aq Allahut është kot. Ke për aq Allahut është kot. Ë uh, thot pejgamberi alayhis salam për pak Umey ibn Abi Salt an islim. Çunqi Umey ibn Abi Salt pejgamberi për, për pak u kon të bëhu musliman. Amma nuk këka bohe Nuk këka bohe Muslimat Gjithashtu të dhejse pengamberi Johë sallallahu aleyhi sallallahu Ika të njerë pe sahabeve Nga Amr ibn Sheridi Nga Sheridi Thot i ishtën me pengamberi Aleyh sallallahu sallallahu sallallahu Edhe më tha A edhin poezien e umeje Ibn Ebi Saltit A kiti qka edhin poeziji për i tina Vë kika qenë jo muslimat mështë Jo muslimat Ondaj në jo me E lezu libe E eh, jo muslimat E poezit një jo muslimanë, e kështu nga, pëse? Me përfitu, me përfitu, Për me rame, ka pos, e ka dëshiruar poezit, i ka thanë, poja, Rasulullah, edhe ka fillu mi recitue poezit, thotë, se herë që i ledzojisha një vargë, thonë te, alo, endë, shtoje, shtoje, shtoje, shtoje, thotë shëridi, dhe se e këm ledzu njitë qinë vargjë, njitë qinë vargjë, poezi te galejo pe pengamelin sallallahu alaihi wasallam djallallahu pe pengamelin sallallahu alaihi wasallam elav dronte njeri pe dostat dostave te dos, vet hasan ibnu tahavid eti lidin te poezin edhe thurta poezi por shoket e vet edhe por pe pengamelin sallallahu alaihi wasallam tregon saih ibnu al musaib fat ibn ibid ve al omerin jami al jami hasani tulexo poezi ane thot omer khatabi Në gjami, të lezu poezin Në gjami, po e lezu poezin? Cë të lezu të kura? Ata ri ka thonë, Hasan ibn Thebin Ka thonë, kam lezu poezin, kam thur poezin Duk e qenë në gjami dikush ma i mirë se ti Ajo di, se për nga berin sallallahu a.s. Pas ta i ka këtika e buhura i ranë Edhe i ka thonë, o e buhura i ranë Ka lëzoh Kër ka qenë gjallë për nga mele sëlam, a këmë thurru në poezit u kona i gjallë, ka thonë po, atërë ka thonë verit tamam. Mirë, në faqdo. Dhe ka thonë për nga mele sëlam, kër ka thonë poezit, Hasan ibn Thabiti, ka thonë, O oh Allah, ndih moje me shpirtin e shenjtë, me Gjibrahim a.s. Gjithon që dhe gjërë për nga mele sëlam, të regonë Enes ibn Malik, radijallahu an, se Abdullah ibn Rawaha, ka qenë duke ehezë مبيغا مهدنا عليه الصلاه والسلام اديغا مبيغا مهدنا عليه الصلاه والسلام فور poesia kachen kachen bwat igadom peigamelal peigameritalis sala salam khallu bani al kufari an an sabileh al yawm nadribukum ala tanzeelihi dorma yuzilu al hama an maqileh wa yudhhilu al khalil an khalileh kyo ash poesia kozu kyo ash poesia Ka thënë, largohëni o qafira nga rrugë për nga merit a.s. Sot do t'ju luftojë për zbitjen e kurarit. Ka thënë, me një luft e cila i largon krimineret nga... I largon kokat nga vendi i vetë, ka thënë dhe i, i, i ndanë të dashurit me të dashurit e vetë. Atërë, i ka thënë për nga merit a.s. Omer i ka thënë i për awahës. Ka thonë, tukon për nga mësën për lezojnë poezia Tukon për nga mësën për lezojnë poezia Edhe ka thonë, qabet Allahu I ka thonë, për nga mërja lezojnë leje Leje lezojnë poezia Se Allahi poezia është ma eranë për korejshtë Se sa shi gjitha Sa ta kënë jesë fjallës Ka thonë, maran ju vjen poezia Sisa, sisa. Uh, zi, selamatu, uh, imnu, uh, se sa, uh, se sa, shi gjitha Gjitha është të lezër ka lezituar në pranit për ingamberit sallallahu alaihi wa sallam Poezit edhe selametu, të regon selametu imnu l-Akwa Se Amiri ka lezuar poezit në kone për ingamberit sallallahu alaihi wa sallam Edhe i kanë tënë, kur ka lezhu poezit, i kanë tënë për ingamberit sallallahu alaihi wa sallam Kusho shikish kanë të lezue, i kanë tënë Amir ibn l-Akwa Amir ibn l-Akwa Ibnu l-Ekwa, ka thamesem Allahu e Moshiroft si vërtetim për, tim, për uh, miratimin e poezis, e poezis së tina. Qitha është të regon Enes Ibnu Malik, se bëjnë nga mërë i onë jo, sallallahu, një ditë për ditëve e ka pas një shërptor a ka një zi edhe Arabët, kur dojnë me i dhanë si me dhanë, lanë, djekëse dhejves, du të mi lezu poezin i thojnë hmm. Hidanë Hida kur ecniere rrugës i thon Huda kur ec devëdon hida me ha udhimi është me he dëbut arabët din devja es me me poezi edhe kanë filluar këngëtorë me me thurboezi edhe kanë filluar devot mu ngacsmupi poezisë dhe kanë filluar me me ecme në shpër a derigaton pengon beuallahi sallallahu alaihi ve sellem ya an jashan Ruej dhe kësë u anbil qavariri Ka thonë, o oh, në gjëshet Ti shërtoj Ka thonë, ma ka dale Me këto poezit forta Ka thonë se Gati jemi i thi gjamat Gati jemi i thi uh, gjamin Gotat e gjamit Ka thonë djetarët E ka pas përshëndojme Kime i rëzu grat Se tu edhë shpejt devja Se tu i ti a thonë poezin e ford ka dhan edhe i ti i ti dhan sikur kur jap keratin gaz shumë. Dhe shkretën o oh, nalo se po namit neve. E beso çka ka thonë, ka dalë se pi thën pi thën joma. Ka dashme dhan për gracë, gruaja uh, thyet letë, ka dashje dietare, e ka pas për çëllim ka dalë me këtë poezi se grat the han mini har bifjon. Grat mini har Thehen prej fjallën Të të dhegjerë pëngamberi E ka U rryr Që me ngu dikan Dhe me e dëgju dikan A i zdo me e dëgjuën A na që ta shumë e kena merak Bashkur zdo me ngu kam qef të ngoj Bashkur a i s'ka qef Unë të dëgjoj na e ngojnë A dikush ku ka qef të ngojnë Se ngojnë a Dikush do të ngombe dë zdo ngojnë Mëzarin shkojnë a t'inza Allahur aru Qalo me gameri yol sallallahu alaihi wasallam dhe Imam Bukhari sallallahu alaihi wasallam men istamaa ila hadith qawmin wa hum lahu karihun suba fi udhnihi al-ulu al-anaku yawm al-qiyamah katharallahi sallallahu alaihi wasallam kush ingon disa njerëz ata zdoin mengu për shembull njerëz që nuk ngon dikat qe u ndota zakonisht vjerrave te te dera e djallat do të mos mund të marrë djallat Veta ka mashtru, mështje ka mordë Mështë me mashtruj e tjallë Mara, mara, epizotit Suha në huve tjalla Me shku me ngunë njerë, kështë të të t'inza Ka tove ja sam, ku shingon njerëzit t'inza A ata s'dojnë me ngunë Allahu, ditë në kiametit Veshtë me plumë Të shkrim kam jamush Ngo, ata s'dojnë me ngunë S'dojnë me ngunë, s'dojnë të të gjërsh Sidojnë, ma të dhe rujuni privacive Rujuni, rujuni këtënve Nuk dojnë më remengu e të jato Këni ba dikosht e qërë telefonin kë Shkaj e të zgatë të krijeve Por shkaj e të zgatë të krije Allah, përse të kallon krije na por, A ba, janë detiru e agje fabrikat me ba Me ba si gjamat zipse Por së të krije mdojtë Këto qafën minjarë, ka dale, ka dale Telefonin nuk ka i oti Takëshirë kime kam povolë e shka povolë Se turp, kam e shkrija Allah u gjafë plumbë Noveshat e ato re të cilat nuk dëgojnë pos me urrëjtjen ata në njerëz. Çfarë ngonë, çdo më të nguan. Apo, për këtë shkak e vë Zoti në tanë, kjo është më spionizmi. Ju s'të djesus. Apo, s'u tegjëvo, çka kallanes, tangoj çka çka bëdon. Kështu të djesus, Allahu në Kur'an, wala tajassasu, mos spionale. Mos spionale. Gjithashtu edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam E ka e ka, do të them shumë rasteve e ka dëshmuar dëgjimin me vëmendje të e, Palës Theater dhe ka treguar gatishmëri të, ga të plotë që bashkfolsi ta kryejë bisedën, bisedën e vet. E pastaj me lein Allahu te bareke vetihara, do dashurojmë se si penga mejon sallallahu alaihi wasallam ka diskutuar me bashkfolsin. Si ka qenë dialog, se disa njerëz kanë thënë veç monolog, veç unë folin. Ajo, ië ta është dialog i da dysh, adha i full edhe t'i full, e kështë marat. Për këtë asyre, në lijqratën e ardhme, ndashonë që si pengamberi johën sallallahu alai sallam, bënd të dialog, dialogon të me njerëzit e, e tje. Elusi Mabahu Subhane vë tjara, që zotë i ongjeli gjelani hu, na mënëson që të kemi edukatan në Muhammedin sallallahu alai sallam, që të kemi karakterin në Muhammedin sallallahu alai sallam, që zotë i on i ma, na mënë që të kemi يا مسلمات كانت اوديسي الوسي بالله تبارك وتعالى عز وجل جل جلاله اتقويا جميع شعور الله باشProblem اتقو كي غابوا كاشين بري معايا برشيتار الوسي بالله ان شاء الله دافن اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين